принцеса Наина и братята кентаври. Имало едно време отвъд пирамидите, червено море и кулата докосваща небето, една пурпурна гора наречена Мирако. Мирако бил дом на най-красивите вълшебни същества на Земята, и го защитавал вълшебен купол, който го правил невидим за останалата част от света. Мира Колент била управлявана от братя Кентаври. Полухора, полуконе. Най-големият брат Пега Сандър, бил най-мъдрият и най-умен от тримата. Той взимал всички решения, свързани с закона и реда в кралството но бил и много избухлив. Вторият брат, Дорало, бил най-силният и отговарял за защитата на вълшебния купол от нашественици. Най-младият брат, Арион, бил най-красивият и представителен мъж в цялото кралство. Бил толкова привлекателен, че русалките, феите и жените дракони се влюбвали до уши в него. Ариан отговарял за вълшебствата и магиите и се грижил никой да не използва заклинания с нечисти мотиви. Заедно тримата братя кентаври управлявали Мирако и се грижили всички да живеят мирно и щастливо. Когато дошла пролетта, било време за традиционното състезание за най-добър магиосник. Вещици и вълшебници от различни части на мира подошли да участват. Братята кентаври, като най-велики магиосници в страната, били жури. Тълпата чакала нетърпеливо. Най-напред излязла ледената девойка, която се поклонила пред братята и после създала ледена скулптура, чашата на Пейдехандър, силичаща до сужд на него. Регасандър се усмикнал. Тълпата я приветствала. Ура! Ура! Ека! Ека! След това, подвижно горе с вода, дошъл зеленият тритон. Той се поклонил пред братята и създал водни мехурчета във въздуха. После скочил във въздуха от водата... И се появили омалени негови клупи, хванати в мехурчетата. Те се събрали заедно и зеленият тритон отново се появил в реален сън. Пега Сандър погледнал до Рало и кимнал. После излязла лъвската жаба, която можела да скача както никой друг. След това жената Драг, следвана от Фея. Турнирът продължил цял ден и тълпата била във възта. Когато братята най-после започнали да обсъждат кой да бъде победител, изведнъж чули някой да вика. Ехо, има ли някой там? Мисля, че се загубих. Нашествие! Арион веднага се изправил и размахал пръчицата си. Но преди да направи заклинание, от се появила жена... Която била толкова красива, че той замръзнал. Жената била облечена в красива синя рокля и приличала на принцеса. О, толкова се радвам най-после да видя. О! О! О! О Жената паднала в безсъзнание. Всички жители на Мирако се събрали около нея и я гледали с страхопочитание. Как е могло човешко същество да влезе в Мирако? Дорал скочил във въздуха и полетял. Армията му го последвала, като един по един войниците също подскочили. През това време Арион затворил очи и сложил пръст на слепоочието на Наина. Какво виждаш? Само името й – принцеса Наина. Но не виждам нищо друго. Спомените й са мъгляви. Пазачи, отнесете я в затвора и я залостете. Докато Дорало разбере коя е тази нашественичка и какви са мотивите й. Като използвали магията си, пазачите веднага издигнали принцеса Наина и я отвели в кулата затвор, където тя се носела във въздуха безчувствена. Същата вечер Дорало се върнал при братята си и обяснил, че не е успял да разбере как принцеса Наина е влязла в Мирако, тъй като вълшебният купол бил идеално запечатан от всички страни. Ще продължим да разследваме, защото никога до сега човек не е стъпвал по нашите земи и смятаме да е така и за в бъдеще. До тогава момичето остава затворничка. Дорало кимнал и си тръгнал, а Арион изглеждал разтревожен. По-късно тази вечер Арион с магия се появил в затвора, където държали Наина. Тя лежала на земята и плачела. Когато видяла Арион, веднага скочила на крака. Моля те, пусни ме. Не съм направила нищо лошо и за сигурност нямам желание да направя. Бях отнесена тук от торнадо, което разруши цялото ми кралство. Моля те, пусни ме, Коннико. Като я чул да го нарича Конник, Арион се разсмял. <съща> Не се тревожи, прекрасна девойко. Не знам коя си. Но ще разкажа всичко на братята ми и те ще те освободят. А, много ти благодаря, конника. Може ли да им кажем сега, защото в затвора ми е трудно да дишам? Искам да дишам свеж въздух. Най-големият ми брат Пегасандър много държи на съня си. И на никой не е позволено да го безпокои докато спи. Но не се тревожи. С магията ми ще те заведа в откритата градина където ще дишиш свеж въздух под звездите, преди слънцето да изгрее. Ще се върнем в затвора и тогава ще разкажа на брат ми всичко за теб. Много мило от твоя страна, Котнико. Съненият прилеп, който висял надолу с главата извън затвора, опитвайки се да поспи, прочистил гърлото си. <съща> Може ли да поспя малко, моля? Извинявай спящо, прилепче, ще те оставим да спиш. С вълшебната си пръчица Арион създал блестящ отвор в стената и двамата излезли от затвора, хванати за ръце. Спящото прилепче затворило очи, мърморейки. Добре, че се ударва! Навън луната светела ярко, а звездите били по-красиви от всякога. С вълшебната си пръчица Арион се превърнал в човек. Наина го гледала с благоговение, тъй като едва сега на лунна светлина можела ясно да види лицето му. Тя веднага се влюбила в него. Двамата легнали на меката трева и се вгледали в звездите, без да кажат и дума. Те се хванали за ръце и преплели пръсти. Лекият ветрец нежно рошел косите им и скоро двамата заспали. Когато на другия ден слънцето изгряло, един пазач се втурнал в залата и съобщил на Пегасандър, че принцеса наина изчезнала. «Братко, не се тревожи! Девойката едва ли е стигнала далеч! Ще я доведа обратно при теб!» «Не! Ще хвана затворничката със собствените си ръце! Пазачи, кажете на Арион веднага да дойде при нас! Тръгваме да търсим затворничката!» Пазачите кимнали и двамата братя кентаври полетели във въздуха. През това време Арион и Наина се събудили, когато слънчевите лъчи паднали върху лицата им. Двамата се усмихнали един на друг. Компанията ти ми беше много приятна, Комнико. Арион! Казвам се Арион! Двамата се усмихнали и прегърнали. Топлината на прегръдката и отново превърнала Арион в кентавър. Пегасандър и Дорало, които летели и търсели принцесата, внезапно ги видели. Предател! Те се обърнали към тях и ги видяли как кацат. Разерен, Пегасандър извадил меча си и го сложил на рамото на Арион. Предател! Девойката е по-важна за теб от братята ти и Мирако, така ли? Братко, моля те, мога да обясня. Няма нужда от никакви обяснения. Видяхме каквото трябва със собствените си очи. Той пристъпил напред и дръпнал пръчицата му от ръката. Бяхте усъдил на смърт. Съедно не си мой брат, но мисля, че има по-добро наказание за теб. Пегасандър насочил пръчицата си към тази на Арион и излякал от нея цялата магия. сега нататък си прогонен от Миракло. И щом излезеш от купола, ще приемеш човешката форма, която придоби с такава готовност заради това момиче. Но, братко, решението на брат ни е окончателно. Напусни! Арион и Наина се обърнали и си тръгнали. Когато излязал от купола, той приел човешката си форма. Двамата се хванали за ръце и решили да идат колкото може по-далеч от Мирако. Арион бил тъжен на Ина също, защото обвинявала себе си за всичко. По-късно през деня, когато седнали до потока да хапват плодове и да пият вода, от въздуха внезапно се появили няколко похитители на души. Те се изсмяли зловещо. <съща> Техният водач Шадоха бил най-злият от всички. Най-красивият кентавър е тук в човешка форма с човешка жена. Значи е вярно. Прогони те от Мирако. Нейна се скрила за чадоха, докато той го гледал с гняв. Не се гневи. Тук съм само за да предложа приятелството си. Научи ме на вълшедните ти заклинания и двамата можем да нападнем Мирако и да управляваме като крале. Само ти и аз. Никога няма да предам братята си. А, не става и глупав. Братята ти те изхвърлиха от собствения ти дом. Не схващаш ти. Пегасандър иска трона за себе си. В Мирако, сънливият прилеп, който чул всичко от един пазач, Отишъл веднага при Пегасандър и му обяснил всичко. Аа, мъдри крале, Арион е невинен, принцесата също. Прат не искаше да прекъсва съняти, затова изчака до сутринта, за да ти каже. Пегасандър се засрамил. Той погледнал Дорало и казал. Дорало, допуснах огромна грешка. Да тръгнем веднага и да върнем братни. Можеш да вземеш живота ми, но никога няма да ти повярвам и да се обърна срещу родните си брати. Много добре тогава. Не ми оставяте друг избор. Шадоха използва черната си магия и е насочил към Арион, но Наина застанала пред него и поела удара. Наина! Не! Точно тогава пристигнали Пегасандъри до рало и пуснали огромна сила от волшебните с Похитителите на души заедно с Шадоха веднага се превърнали в прах. Пегасандър и Дорало кацнали до Арион, който плачал до тялото на Наина. Залшебната си пръчица Пегасандър съживил Наина и тя бавно отворила очи. Арион бил на седмото небе. Много ти благодаря, братко! Не благодари на мен! Аз съм виновен за това, че те прогоних. Без дори да ти дам шанс да говориш Ти постъпи като истински крал Затова вземаме пример от теб Пегасандър и Арион се прегърнали Толкова се радвам, че се събра с братята си, Арион Моля те, сега ми позволи да си тръгна Не мога да те оставя Влюбен съм в теб Аз също съм влюбена в теб, Арион Но мястото ми не е тук Аз съм човек, който ти причини големи неприятности моля те, върни се в кралството ти и си намери някоя красива кентавърка. От очите на Арион и на Ина закапали сълзи. Погледни ме, вече не съм кентавър. Аз съм човек. Господарю, моля ви, отведете, брат си. Той не иска да ме чуе. Така и трябва. С тези думи, Пегасандър размахал пръчицата си и призовал краля на торнадото. Листата започнали да се завихрят и се появил силует за обиколен от ветрове. Великият пегасандър, защо ме призува? Моят гняв на принцеса на Ина, цялото и царство и близките й ход. Искам да върнеш всичко това, както е било. Освен това ще кажеш на баща и краля, че тя е добре. И ще се омъжи за най-малкия ми брат Арион. Кажи им, че ги на голяма сватба! Кралят на турнадото кимнал и изчезнал. Принцеса Наина подскочила от радост и прегърнала Пегасандър. Той останал неподвижен с безизразно лице. Арион и Дорало също. Аз съжалявам, господарю. <съща> <съща> Пегасандър върнал на Арион вълчебните му сили. Той можел да се превръща в Кентавари човек винаги, когато поиска. Веднага вдигнали сватба и всички в Мирако отново били щастливи. Колкото до Пега Сандър, той се зарекал никога повече да не прибързва с изводите преди да вземе решение.